بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الأولين والاخرين حبيبنا وشفعنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين توkiwa tukiendelea tafsira alquran tutukupo آية na aya 174 ambayo ilekamilisha masimlizi ya matokeo halisi ya wale ambao walithibiti katika upiganaji jihadi kwa kupigania kwa mali zao na nguvu zao na nafsi zao ambapo Walishawishiwa na baadhi ya wa wanafiki lakini hakoshawishika wakabaki na akathibiti na kushikamana na mshikamano wa uongozo wa na imani yake ndipo walipowajibu wakamambia hasbunallahu wa ni wakilu Mwenyezi Mungu mtukufu Subhana wa Taala akisema kwamba fanqalbu bi ni'mati min Allah wa fadli umini hawa wapiganaji walirejea pamoja za na neema za Mwenyezi na fadhila zake hali ya kuwa wako salama kabisa la mi msasa humsu hawakuguswa na ubaya wote wa taba'u ridwan Allah walifuata radhi za mzimu wallahu dhu fadlin adhim na mzimu wa ni tu mwenye fadhila zizatokupo ni yetu mwenye fadhila zakufadhila shujaa wake inama thalikum ash shaitan yula kwamba watu wamekusanyika kwa ajili yenu waogopeni huyu ni shaitan mtupu shaitani huyu alikuwa anasema hivyo maksudi You have wifu awlia ahu ele kwa waogope wa kuogopa wapenzi wake shaitani. lakini mwenyezi Mungu anasema fala takhafuhum nyinyi msiwaogope hao wa khafuni mimi in kuntum mu'minin ikiwa nyinyi ni waamini wa kweli wala yahazunka alladhina yusari'una fil kuburiy wala wasikuhuzinishe wewe Muhammad wale ambao wanakimbilia katika ukafiri Inahum lan yadurullaaha shay'an innahum lan yadurullaaha shay'an Hakika ya hao hawatafikia kumghori Mwenyezi Mungu chochote yuriduullaahu alla yaja'ala lahum hazzan fil aakhira ameshaamua Mwenyezi Mungu wao fungu lolote la huko siku ya kiyama aakhira wala hum adhabun adhim naimesha thabitikia wao adhabu kubwa ya moto inaladhina astaraul kufra bil iman. hakika ya vale, wakafiri, imani, hakika yale waliojibadilishia ukafiri wakayacha imani lan yaburullaha shay'a hawatamdhur muzingu chochote wala hum adhabun alim naitapata wao adhabu naeuma munyzingu anamwambia mtume wake na waamini wao wamfuata yake wala la yahsabanna alladheena kafaroo inna anma nunli lahum khayrul kadhani makafiri kwamba kule kuwapa kwao muda wa kufanya vituko vyao wanavyofanya kama mzingu hawapatilizi lese kwamba hilo khayrul li anfusi, kwa ajili ya zao inma nunli lahum li yazdadoo ithman hakika tunawapa muda wao tunapururia ili wazidishwe madhambi wala huma adhabun Na wake na wake watapatwa wao na adhabu ya yani kudharaulisha Makana kana allah liyathara almu'minina ala ma antum alayhi ayha alkufar munyezingu hayuko kabisa katika hatua ya kuwacha waumini wabakie katika upotofu ambao nyi, mmeshikilia nyinyi makafi Hata yamiz alkhabitha min at-tayyib ispokwa atawapambanua waovu Waepukane na waema wama kana Allahu layutli'akum ala ghaib na mwezingu hajaamua kukutokazeni nyinyi kwenye mambo ya siri kukuonesheni mambo ya siri mwezingu kufanya hivyo na allah yajitabi mirusulihi man yasha lakini mwezingu humchagua katika wajumbe wake anemtaka kufahamisha wa hizo siri fa billahi wa rusulihi wao hivyo nyinyi kuweni na imani, muamini Mwenyezi Mungu vizuri anavyostahika kuaminika na wajumbe wake. Wa in tu'minu wa kama mtaamini na mkamcha Mwenyezi Mungu anapotaki kuamini. Na kuteiwa falakum ajrun adhim. mjua ya kwamba nyinyi mtapata malipo matukufu kabisa. Wala yahsaba anna alladhina yabakhaluna bimaa ataahumullahu min fadlihi wa khayrihi wala sidhani wale ambao wanaofanya ubakhili wakaacha kutoa zaka za wajibu zilizolazimio katika mali zao alizowapa Mwenyezi Mungu wasidhani kwamba kitu hicho huwa khairul lahum ni khairi kwa ajili yao bal huwa sharrul lahum bali hiyo ni kwao kwani sayutawquna na bakhilu bihi ya umaalkiyama watakwenda kuvishwa shingoni hicho walichokifanya ubakhili siku ya kiyama Mtume Muhammad sallallahu alayhi alisema kwamba katika kwa tafsiri ya hii Izo mali wanazofanya ubakhili hizo zikozitakwenda kugeuka majoka zitakwenda kugeuka majoka wazonganishwe nayo shingoni mwao majoka hayo hii ndio tafsiri ya neno sayutawaquna ma bakhalu bihi ya qiyama watavishwa shingoni vikoja vya mizunguruko ya hiyo majoka siku ya kiyama walillahi mirathu samawati wala ardi Na mali zote ni zake mwenyezi mungo mirathi ya mbinguni na ardhini ni yote ni hake mwenyezingu hana haja kitu kwa yote katika mbwe wake kuwataka watoe zaka ni kwa ajili ya kuongozea Kheri tu baraka hapa duniani na kuandalia mabudu mazuri huko akhira wallahu ma taamuluna khabir mwenyezi chochote ambacho ambao mnakifanya ana kidua laqad sami'a allahu qawla alladhina qalu inna allaha faqirun wanahanu nahnu aghnia amesikia mwenyezi Mungu maneno ya wale ambao waliosema kwamba Mwenyezi ni fakiri ndiyo maana akataka tutoe na sisi ndio matajiri Anasema Mwenyezi Mungu sanaktubu ma qalu ya rekodi hayo leo Wakati ambia, na ul anbiya nabidabil ladu taikariqadi yaa mitume bila al haqi balaw yuwa mitume yuwammitumea munizimgu kama zakaria na yahaya bila al haqi yote wanakulu naqulu dhuku adhab al na kisha tuambie wa utamwadhabu ya kungua dhalika bima qaddamat yatakupateni hayo kufuatana na kile ambacho kimetangulizwa na mikono yenu wa anna Allaha laysa bi-dhallamin Na Mwenyezi Mungu si mwenye kuonea wajawake. Si mwenye kuadhulumu wake Hampi wake adhabu ambao hastahiki au hukumu adimu makosa. Alladhina qalu inna Allaha ahila ilayna an nu'mina li-rasuli. Matafirha wa munafiqun wale ambao walisema kwamba Mwenyezi Mungu ametuambisha sisi tusijitukamuamini yoyote atakayedai kuwa ni mtume hata ya atia na ni mtaakulehe nuru mpaka aweze kutuletea muujiza wa sadaka ambayo inajiwa na moto sadaka zamani wakati wa Adam na wanawe mpaka kufikia wakati wa nabii Ibrahim ilikuwa sadaka iliyokubaliwa au moto unaiongoza na iliyokuwa hukumu hukutakabiliwa ndio inabaki hapo hapo mpaka ikaoza. Sasa hili ndilo alilokuwa kilidai ha makafi. Kwa kujaribu kutafuta njia ya kumshinda Nabii Muhammad SAW. Basi wanasema hivi Mwenyezi na anamsimulia mtume wake, wanasema hivyo. Kwamba Mwenyezi Mungu katuambisha tusimwamini mtume yote atakayedai kwa yeye mtume mpaka aweze kutuletea miujiza ya sadaka ambayo inaliwa na moto. Kulu wambiye, Kadija akum min qabli wale kuja kujieni wajumbe kabla ya mimi be baina na miujiza aina mbalimbali mikubwa na midogo wa billathi kultum pia wale kuja watu hao na hicho mnachokidai fali makataltumuhum kwanini mkaiua mitume hiyo basi fali makataltumuhum kwanini mkaiua mitume hiyo in kuntum sadiquna ikiwa nyinyi mnasema kweli katika madai yenu hayo ya muhammeda fa in kadzabuka mwezingo na mitume wake ikiyo atakukanya kwa hayo basi usioni ajabu fakad kudhibarusul min qablika imeshakanywa mitume mingi iliyotangulia kabla yako mitume hiyo jau bilbayinati. ilikuja pamoja na ubainifu, wa zuburi walikuja pamoja na vitabu wal kitab al na kitabu chenye mwanga na Injili na vinginevyo lakini hawakuamini na wakabaki na ukaji wao na wanakutishia wewe kwamba ah huyu Muhammad ibn Mwacheni karibu atakufa akisha kufa sisi zitafanya mambo yado uambie kullu nafsin dha'iqatul kila nafsi iliyo hai itakumbana na kifo. kila nafsi iliyo hai itakumbana na kifo wa innama tuwafauna ujurakum yawm alqiyama. denilobaki ni kwamba nyinyi mtatekelezewa malipo yenu siku ya kiyama famanzuhu zihha anin hata na akaeposhona moto odekhila janna kengezo peponi faqad faaz hakika wiyo mfanikiwa wa mal ila illa mataa -hurur. Na si chochote si lolothe maisha haya ya dunia isikuwa ni starehe za khadaa. starehe za khada kwa maana ya kwamba unaamka mzima hufiki mchana umeshakufa na mapato na starehe dunia unakufa naacha hapa hapa mata'ul huruf la tublahunna mutatiwa imtihani ninni fi amalikum wa anfusikum tania mali zenu na nafsu zenu. wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum Na mtaskia kutokana na wale makafiri wayahuri, nasara, walipa, fitabu, kabla inu. Bilbili, kutokana, wa yahudi wa nasara wa ul kitab qablayn wa min alladhina asharakuna mtaskia vile vile kutokana na washirikina wa makka adhan kathira makero makubwa mengi lakini ni yeye kusubiria. wa intasbiru wa tatako kama mtasubiria na mkamcha mwenyezi Mungu fa inna dhalika min azmir umur hakika hilo ndio jambo la msingi katika msingi wa mambo msingi wa mafanikio ni subra mwenyezi Mungu anawaambia mtume wake Muhammad wa sallallahu wa idha akhadha allahu mithaqa alladhina utul kitaba Kumbuka pale alipoambia Mwenyezi Mungu wa Yahudi na Nasara akachukua ahadi kwao kukuambia latubayinuhu lin-nas ibitabu ninakupitirimshieni kwa wasata wa mitumenu, henu kwa watu madhumuni yake miongozo yake wala taktumuna msifiche kitu walimhao waliochukuliwa ahadi hiyo fanabathu wakatupili mbele waraa dhuhuri nyuma mgongo yao wa bihi thamanan kalila wa kipato kichache cha dunia rushwa fa bi'sa ma yashtaruna fa bi'sa yashtaruna wa wa badala wal wao ni hiyo ya kujibadilisha kipato kichache cha dunia wa kuacha haki na wanajiona kwamba wamefanikiwa kabisa lakini mwenyezi Mungu anasema la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wasijiwa kazani wale wanaofurahia wanaenjoy wanajifahari bima atao kwa kile wachokifanya wayuhibbuna na nahuko wanataka wasifiwe bima lam yafalu kwa jambo ambalo hawakolipanya wanataka wasifiwe kwamba wao ni wakarimu wao ni wapenzi na hali ya kuwa hawana ukarimu wote hawana ehsani yoyote isipokuwa ni khadaa ndio wao Fala tahsabannahu munyezingu anawambia mtume wake usije ukawadhani hao bima faza tini kwa watu waliofanikiwa. Usije ukawadhani kabisa ni watu waliofanikiwa mimi na adhabu kuokokana na adhabu haijakokana hao wala huma adhabun alimu na wao washadhibiki na adhabu na yuma. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Ni yake mwenyewe munyezingu milki zote za mbinguni na ardhini Wallahu ala kulli shay'in qadir na munyezingu kila yake laketi tumoeza Mwenyezi Mungu anasema katika aya ya ya surati Al -imrana. inna fi nafighal qisamaawati wal am haqiqatan katika kuumba mbingu na ardhi waختilaf laili wa wal Na kupishana usiku na mchana la ayati liuli al bab ni dalilitosha na ushahidi wa kukanaisha kuwa Mwenyezi Mungu yupo na nimpweke na wa kila kitu. Hali, hakuna linalo mshinda, lakini wanawafikia kufahamu hivyo ni nani? Ulilalbab wa nyakili. Wenye akili Ni wepi nyakili? Alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan. ambao wanakaa kimdhikiri Mwenyezi Mungu, wakimkumbuka Mwenyezi hali ya wima na ya kukaa kitako wala junubihim hali ya dabavu wa yatafakkaru fi khalqi samawati wal kazi kubwa anaoifanya ni kufikiri katika umbo la mbingu na ardhi na huku akisema rabbana ma khalakta hadha batila oh lana wetu mlezi wetu hukuumba maumbo haya ma kwa mchezo subhanaka utukufu ni wako utakatifu ni wako faqina adhaban nar tukinge na adhabu ya moto. Utuafikishie njia ambazo zitaturejesha kuwepukana na kuokoka ndani ya moto huo. Rabbana, ewe Mola wetu, msalizi wetu. Man innaka nara, moto, man tudkhil an wewe utakayemuangiza moto, faqad khasaita umamdhalisha. Wa mali li min ansar, na makafiri hawana wa nusuru na moto huo. Rabbana, ewe Mola wetu, inna sami'na munadiyan yunadi lil-iman. Sisi tumeusikia ulingano wa mwenye kulingana kwa ajili ya imani. Akisema an aminu birabbikum mu'minin mola wenu amanna. Kwa hivyo sisi tumeamini. Rabbana mola wetu faghfir lana dhunubana. Tusidie madambi yetu Wakafirahana gafirana na wa mbali kabisa matosa yetu. Watawafana maala na utu. Uh, fishi tukiwa katika kundi la watu wema kwako rabbana ewe mlezi wetu Waatina ma waatana ala rusulik wutupe sisi yale ulio kutupa katika ndimi za mitume yako wala tuhuzina ya yaumalqiyaama wala usitudhalilishe siku ya kiyama. innaka la tukhlifu almi'ad kwani wewe si mwenye kufaliwa na kutimiaadi Haifanani kwako kwa halifu mekani fastajaba lahum rabbuhum mzimb wanasema fastajaba lahum rabbuhum akawatakabalia mwenyezi Mungu wajake hao mlezi wao kwa kuambia anni la udhi wa amili minkum mimi sitopoteza malipo ya mfanyikazi wote aliyefanya kazi, oyoti, kazi ya ibada ndzakarin au mdha, miongoni mwenu ikiwa ni mwanaume au mwanamke Ba'dukum min ba'di, ba'riyan kutoka na ba'di. Fal ladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim, basi wale waliohama majumba yao waliohama nchi zao, wakatoka, ka majumba yao, wa fi sabili na wakakerwa katika taa yangu, wakatalu, wakapigana, wakutilu, wa katulu pakwa kiangeni kuuliwa. Wote hao Mwenyezi Mungu anasema la ukafiranna anhum sayyati nitawafutia madhambi yao wala udhilannahum na nitawaingiza jannati tajri min tahtihalha katika bustani ambayo inapitiwa chini yake na majia amtio thawaban min indillah hali akiwa hayo ni malipo kutoka kwa ku Mwenyezi Wallahu wallahu indahu thawabe, na Mwenyezi mbele yake kuna malipo mazuri zaidi kuliko hayo la yaghrranaka taqallubul ladhina kafaru fi bilad. Mjezungu anawaambia mtume wake Muhammad na waamini walio chini yake kila moja wetu tunaambiwa la yaghrranaka taqallubul ladhina kafaru fil bilad. Wosijeu kwa hadaini wa kwenda hapa na pale usafiri wa kwenda hapa na pale wanaofanya makafir fil bilad katika nyiji. Mataaun kalilun. hizo ni starefu bidu. Thumma ma'awahum jahannam mushu makazi yao ni matoni wa na ubaya na ubayannu no, watandhiqu ni hilo lakini alladhina taqau lakini wale waliomcha wa Mwenyezi Mungu rabbahum wao lahum jannatu tajri min tahtiha wao watapata pepo inaupitiwa chini yake na majia mito khalidina fiha hal kukadiriwa ukazo milele humo nuzula hayo ni maandazi ya heshima wale kushandaliwa Minallahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wa ma'inda Allahi na malipo yanatoka kwa Mwenyezi Mungu. Khairul ni bora athbitiki watu wema. Wa inna min ahlil kitabi na hakika miongoni mwa watu wa kitabu lamani yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum. Yuko ambaye anaamini Mwenyezi na vitabu alivyotume kwenu wa unzila ilayhim nabiyyata yushaqqao kabla yawn khashiyin lillah hal yakunu yunyanyekew wa yunyanyekee munyizimgu la yashtaruna biayatillahi thamanan qalila hawachukui badala kwa kuwacha miongozo ya munyizimgu na dalili zake na mejiza yake hawachukui badala kwa kichache cha dunia ulaika lahum ajruhum inda rabbihim Watu tonye sifa hizo na mwenye msimamo huo huachadhibitikiwa na malipo yao mbele amola wao mlezi wao inallaha sareo alhisab hakika mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhisabu hahitaji kalkuleta wala kompyuta ya ayuhalldina amanu sbiru enye ambao wamemwamini mwenyezi Mungu humilieni humilieni juu ya matatizo ya ulimwengu humilieni katika utekelezaji wa ibada zenu humilieni katika makero mnayopata kwa mahadili zenu wasabiru subirishaneni kila mmoja amsubirishe mwazake. warabitu shikamaneni mlindane kila mmoja awe mlinzi wa mwanzake wattaqullaha ana muogopeni Mwenyezi Mungu la'allakum tuflihun ili leni mfanikiwe mbele ya Mwenyezi kwa kupata radhi zake, rehema zake na malipo mazuri ya peponi. Mba pepo ambao ameandaa Mwenyezi kwa ajili wa wa ya wachaji wapenzi wake. Allahumma janna ya bi dhikrika muntasbihin wa li kitabika nabika muttabiin wa la ta'atikam itma'in wa tawaffana rabbana wa walidina wa auladana wa ikhwanaana wa بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم